Jag Jenny och vänner, redaktionen är helt slut efter en veckas festande, höll jag på att säga, men det var inte riktigt så illa. Äh, men det har fatt, i alla fall varit två riktigt grymma live-fester, kanske man kan kalla dem, äh, de senaste dagarna. Först äh, RMHs mega bonanza-party blowout på trädgården äh, och äh, en maffig propaganda-avslutning i helgen. Best. Två som har varit med oss stått på scen Under de här mäktiga grejerna Är Sabina Dumba, hej Hej hej Tjena. Tjena. Tjena Hur mår ni, är ni trötta eller? Ah, ah, men lite just. <laughs> ja, lite seger Seger men glada kanske. Ja, men verkligen Väldigt också. glada, men som du sa Det har varit en lång, rolig vecka Ja, nu, nu sitter vi här Och liksom tar igen oss lite uh, Sabina, du är ju för sig full gång med att plugga till Chakot Ja hur har det gått när man har liksom behövt ge allt på scen? Och så nej, men, det har väl gått bra, tror jag. Du vet, du vet ju snart. När det står i provet? Jag har eh, teoriprov imorgon och uppkörning om en vecka. Oj, oj, oj, oj. Ska du köra upp utanför Stockholm? Ja, oh, strömsta. Nice. Så mm. vi snackar om här lite innan vi kör igång. Det är farligt att ta körkort också för då får man alltid köra från spelningar. Ja, Sen får man ju och <laughs> säga ifrån också. Ja, precis. <laughs> Dida. Yes. Alltså mest omtalade personen det här året på något sätt. I liksom skuggorna i, liksom i Skymundan. Man har bara sett den här hashtaggen överallt. Hör med dig? Yes. Uh, alla har bara laddat och laddat och laddat och laddat och laddat. Bara, när kommer den här jävla låten? Nu är den här. <laughs> nu är den här. Nu är den här. Släppte singel för några veckor sedan. Äntligen. Hur känns det? känns bra. Vi spelar den här senaste Janu och vänner. Fet uh, låt. Tack vi har längtat. Tack och jag. vi har längtat ännu, ännu mer, eller lika mycket i alla fall. Mm. Efter någonting som också har surrats och bassats om. Uh, som vi äntligen fick höra nu då på RM-festen och på Poganda. Vi exactly. är mixen Ska vi ska vi, liksom, ska vi bara köra eller vad yes. tycker ni? Vi kör den. Vi kör den. Uh, yeah, alltså bara <laughs> sätta hämta din clinics. <laughs> Hallo. Benny man ringt in sin backup. Läser ursäkta min hybris. Jag har flosen i där, Tugg med min brater Vi surra på bosniska Life är bellissima. Ute vid Korsika Flowen är sick Måste ringa till hospital Hör du mig, baby? Lyssna på mig Jag har mina systrar med mig Ekarna ekar Jag hör hur ni snackar Flowet är vackrast De blåa jag backar Hör du mig, baby? Mannen, i sherry This min grej är du Är dömlen? Vi är med kärlek och ändligt Blåa, Sverige, vad händer? Kika den som henne och gojtom Kvison och och dom till tillbaka Även en häst Folket kan hitta mig ute i väst uh, yeah. Hör du mig ba Dessa mina dumba Ay. Om det var någon som undrar Jag mina girls, vi håller hundra Always on fleek baby, always on fleek Bae, We på repeat Yeah, yeah. and bae as we speak Ay. Jag är här för att stanna, jag är här för att ta över Dessa mina dumba, jag hoppas min Hör uh, uh. du mig bae Hör du mig bae, hör du mig Hallå. Om du hör mig, säg yay. Hör du mig, yeah. Yeah yeah. yej, yeah. uh. hör Kolla på mig Snubbe vi kallar sig boss Han, Vilket skämt Mannen du jobbar för mig Ah, hör du mig? Hör du mig? Va? alla här jobbar för mig. Ah. Min hybris i år är total. Toppen går av. Min sheeje convertible babe. Hey. Hör du mig sway? Allo? hör du mig sway. Hör du mig. Va? det är som hatarna bildat familjen jag landat, kramat så hittat det trumpar varandra. Jag sa att jag är skull Isa är ra7 adrabkon wallah. Silva annan spotta min biza ut rakt i doms amzak. Rakt i doms mamma. Hör du mig babe? Hör du mig pay? Om du hör mig, säg yej yeah. Yej yeah, yej yeah. Yej yeah, yej yeah. Hör du mig, bey? Hör du mig, bey? Hör du mig? Om du hör mig, säg yej yeah. Yej yeah, yej yeah. Hallå? Yej yeah, yej yeah. ja. Hör du mig, bey? Ja. Ja. Sejna på sig Nej, säg, sejna på sej ja, Nej, de hör inte dig Hör ni mig bror Vänta, ja. hör ni mig nu? Min hull är vokås om det är slut Jag vet det Jag Gloria Steinem, Angela Davis, Staples, Mavis Oprah på dig, nene på dig, Sherry på dig Hör du mig, babe? Snacka på true shit, beja i läge små bullshit Jansen på dig, ami på Fana, jacky, hör du mig, babe? Jag hör dig, min bäj Miji, jag skulle döda för, för dig MCs är föda för mig Sluta snacka skit på beats Ni är bakgrundsköret till mig Tjorn spelar viktig Medan alla vet att hela du är fiktig Vi kan ta det tillbaka till porgen Beige, buffalo, school, Will Smith på hög Svår, gett, vad? Why upp och ner som en hiss Mina bröder går förbi och han skiter piss Målös som en stoppskott Boy har inga bollar, vilken miss Hallå, det är mapej, bae Hör du mig, bae, hör du, hör du mig, bae Han försökte haffa, men repassar, så Aldrig mer, svart katt en natten, det stort nej, bae make pay huh hello on the huh say yay huh yay yay yay yay huh to make hello on the huh say yay hear yay yay hello yeah huh huh to hello on the huh say yay huh yay yay yay yay Yeah, yeah. Å, tiondets remix Eller? <laughs> alltså, så jävla fet Jag blir helt knäckt v Vad tänker ni när ni lyssnar på det här nu? Mycket känslor alltså mm. Verkligen uh, alltså Det är fortfarande, är fortfarande så här Rätt uh, ställd Och det känns så jävla mäktigt Att allihopa var med på remixen Hur, fick, hur gick det här till? Äm um, jag smsade det tror jag. Wow. <laughs> det var liksom svårare det saknär och okej. Men alla är liksom artister som har haft en relation med eller liksom känt ett, ett tag och har liksom inspirerat mig väldigt mycket mm. de senaste åren. Så det kändes um, naturligt men, när kom men du på, när... att liksom, få med dem. När kom du på idén? Ehm um, jag tror att babak och Seinabo satt på ett tåg från Göteborg. Kan det ha varit P3 Guld. Mm. Jag vet inte. Och då bara, nej vad fan. Jag vill rappa. Nej. Jag är framåt. Det? det kan ha varit babak som bara, du måste rappa. Ja. Så jag tror att det började med Seinabo faktiskt. Bra start. Just. Mm. Och sen bara Let's make it happen. Sen kanske det inte var så svårt för mig och de andra, eller? <laughs> um, Sherry var på, Sabina var på. Det var faktiskt um, det var, först efter vi hade spelat in låten så kom jag på att uh, Sara borde också. Ja. Hon, vi hörde inte henne här men hon är med på en grym videoversion. Mm, Snart kommer videon också. Alltså, den är, den är fet. <laughs> vad, vad, vad tänkte du när du fick det här smset då? Hade du hört uh, originalet då? Uh, ja det hade jag ju. Fast typ ute. Eller så här. Mm. Man, visste ju, man visste ju liksom hur låten var och man bara gick runt och bara hörde mig bej. Mm. Ja. Um, alltså jag fick lite panik. För att det är liksom um, nästan typ andra gången någon från RMH får mig att rappa. Mm. <laughs> uh, första gången var Adam Tenst och jag tyckte han var helt om i huvudet. Jag bara du är sjuk, varför ska jag göra det? Ja. Men nej men, jo det blir bra, det blir bra. Jag bara, Okej. Okay. Och så blev det, det och så bara upptäckte jag att fan, jag har ett alter ego. Ja. Och bara, det bubblar inom bordet där. Jag vill rappa, men det här, hur ska man göra det? Jag kan inte bara sluta sjunga. Är du vet så? Ja. Vad som minst, när vi kom till studion där, så fick jag ju världens panik. Jag bara att det här kommer inte gå. Alltså, jag panik. Jag, jag, jag, jag kan inte. Alltså, Nej. Så bara kommer man in så bara Silvana sitter där? Hon gör ju det här. Alltså, hon sover ju, hon rappar och hon sover. Ja, var det bara, läskigt? Ja men lite grann, för det är så, jag, jag vet ju hur man skriver melodier, jag vet att jag kan skriva melodier, skriva låttexter mm. Men det är helt annat tänk och, och rappa Jag tänker att det måste tänker vara lite med. samma sak för Sabina och Jo, alltså Eller för, jag... Nej, för, för, för Sinebo, men jag, för, äh... Jo, absolut, ja men absolut men, men det gick ju bra Ja, det gick bra Man så. hade det inom sig, så det var ju Vad bara... va är det i det här bitet som plockar fram det där då? Låten. Jag tror att den är väldigt liksom, minimal Det finns utrymme för att Ja men exakt, det finns, man, man, det finns mycket att göra mm. ja. Men man får ju också känslan av att Alla de här bröderna har liksom plockat fram Det mest liksom det är, någon, det är nästan någon Jag vet inte om det är en ilska Men det är någon slags bara kraft Som är jävla hård mm. Hur kommer det att Jag tror att det uppstår lite när, när man säger Okej okay, vi ska en remix, det låt mm. Och vi bara tjejer som är med på remixen Hur mm. ofta händer det? Att, alltså vi har ju liksom mina fingrar Det är ju bara, det är ju enbart tjejer liksom. mm. uh, Men att såhär Att en snubbe ska komma och fråga så, här, Ett gäng tjej, det händer liksom inte så ofta Och därför Nej. känner man så här Men nu måste jag ta tillfälligt akt och bara visa att så här, uh. Det här kan bli riktigt jävla fett Boom. Och det blev det? Ja, verkligen. Fan, ni måste vara så nöjda. Ja, verkligen. Väl väldigt hur var det att köra nu då? Liksom första gången live på trädgården. Det var ju en riktigt mäktig show. Det var liksom finalen på en lång, lång, lång radda, grymma live-konträdande. Det hade varit Begalisk eld redan. Laser. <laughs> uh, Mark and Price i hundra spänn. Bara bara, hur ska det här gå och toppa? Ja, och så bara blev det helt bananas. Vad gick det för känslig kroppen? Uh, många. Jag, jag trodde inte att det skulle gå att få ihop en, liksom, live. Nej. Så många nu föll inte Moppe med på i Italien. Men resten av tjejerna bara dök upp. Sara försvann ett tag. Jag skulle, skulle byta skor. Ja, verkligen. Oj då. 20, 20 minuter innan, <skratt> <skratt> innan vi skulle gå på. Så gick jag av scenen under Signebosvers så stod Sara där. Med ja. mic ja. in hand. Ja. Och gick upp. Som, var, ett som ett proffs. Som ett proffs. Nej, ja, jag, jag har fortfarande, fortfarande gåshud efter den här grejen. Det var, det var fett. Alltså, vi, kom, vi kommer nog inte släppa den här låten under timmen här. Vi, vi kommer återkomma till den, prata lite om videon och så ja. vidare. Men uh, vi ska hinna med lite andra grejer. Vi yeah. ska bara höra nytt, mer nytt från dig. Ja. Uh, och uh, lite sånt som ni gillar just nu. Och sånt som jag gillar. Uh, I alla fall, um, lite koppling här nu till uh, RMO-festen. Det var ju norska... Fin besök också Arif och ungefär ungefärligt fanns med Oslou de precis släppte en ny video till den här låten Bullmesh Sjukt bra. Mm. Hvis damerna smälter som doll Smälter som doll är med to hans Begge har nacket De är till bottom i raktet Wavegap, wavegap Ruller någonting med till leipet För de känner ingen som är så tio Så fucking sex Ooh. Rumpen är under det. Jag med att ta en sin Fucken the bitches, jag fucken med bummi känns vann Vi drikker lite nas i en kassemur och upp i stasj Du ser någon vilsyn som vill komma längre för vi det flexen, damen är smält som du har Jag kämmer sen när nå no två bak med blomster och bumper och två på Vi dricker lite massa i en kassa med nu en välsinn så vi hänga med papi Fuck your flex, flexer, damen i smält som dörr Vi dricker lite massa i en kassa med jul pistas i Det hade man ju inte tänkt för några år sedan Att man skulle liksom sitta och tycka att norsk Rap var det Hetaste <laughs> någonsin Men det här är ju verkligen bra verkligen. Arif och Ungefär Ferrari eh, Bullmers Tror jag Vet att man säger vad, vad, vad tänker ni när ni hör det här? Alltså jag vill ställa mig på scen Och ha stort afro som Arif. Och oh, till det. Fan, det vill jag med. Jag. jag har aldrig sett, någon, jag med. aldrig sett någon röra sig som han jag. Hur skulle ni beskriva hans så här, scenpersona? Top notch. Top notch. <laughs> Intensiv yeah. skulle jag nog <laughs> beskriva yeah, Men uh, gud vad man gillar dem båda två. Uh, okay. Ungefärare unge kör lite mer uh, rock rockstyle. Mm, um, men nu finns det liksom lite bror över till um, RMH-gänget en Oslo mm. um, Vad va tycker du va, hur Är ni, är ni besläktade på något sätt Ja eller vi har varit Vi har varit i Oslo Många många vänner mm. I samband med Adams första släpp Ja ah, okej okay. Så har vi haft mycket vänner Ali från Rinkeby som flyttat till Oslo Jesse, mm. ma, Massa vänner liksom, som flyttat dit Partisvenska <laughs> <laughs> svenska? Ja, det kom naturligt helt enkelt Båda sysslar med musik Ja liksom. ah. Så yeah. Det känns ändå som att ni, har, ni borde Man tycker man hör att ni borde ha Samma musiksmak på något sätt Det är, mm. det är någonting i Det finns vibb vib mm. uh, Vi snackade lite här innan Om um, Sulten-remixen också Jenny och vänner favorit uh, yeah. Som jag aldrig fick höra live i hos mm. oss. Nu är det lite sin. Det Kommer fler gånger Ja, hoppas uh, Jag tror att det var någon slags podd -podd nu för den här låten uh, bra. Vi ska lyssna på någonting som du har plockat med dig Ja visst, det är från Helsingborg Min boy Kian Malik Vem är det? En tugg från Helsingborg som jag bara fastnade för När jag hörde första låten Vi kör Ja visst varit, långt ifrån klart like. Suttit och krigat på egen hand nu, de vill komma och säga mig vad Vad? Och jag hoppas Gud. Gud Besignar en grabb som jag, som jag. Ingen aning hur men det brodor att vi är där snart Vi är där snart. Fatt vad de sa Vad de sa Jag kan min sak Jag kan min sak. De säger en grabb och jag skinar, de vill plocka det han har Vad? En annan dag Säg till dem en annan dag Vad? De vill komma och fucka en grabb som jag säger till dem annan dag Säg till någon komma annan dag, ha? Inget där som det borde vara Skitet här och blivit till min vardag För mycket snack och låt ge värre tagla Min bratte är loko Men jag vet i alla fall vad jag har han När vi säger kön varva bland fara Men man säger mig någonting jag knappt klarar Och just nu fuck de grabbarna för alltid Så till mamma vi ska ta oss igenom allting Och jag minns när det är på fattig Så Nu det ligger tre kilo lags på en tallrik Ha, mannen vem ska säga något Tjänar mina parren jag går bort Och jag är tacksam för allt en grabb kör Vi bakan bak en däck som Börja det var, långt ifrån klar, fuck tiden det tar de betraktar en grabb som har satt på en plan Jag hörna bratt det finns vet Marokkan Jag är den här blatt, det ligger och span på min span Dom tvivlar på mig det är annan sak Ska de hata på mig nu gör det en annan dag Bro jag fuckar på er alla vissa resultat Resultat! Vad man tänkte, trots det är jag bara en i mängden Då 16 bars ser till och slängden. den Jag på hemmaplan kukar upp gratängen Du glappar munnen, sett till och stängden. den som en fiddy man i mitt i regnet Och de kan tro vad fuck dom vill Jag sitter och på för kilo mer än vad jag på bänken Jag slår Började vart, långt ifrån klart Suttit och krigat på egen hand nu dom vill komma och säga mig vad. Och jag hoppas Gud, vi besignar en grabb som jag Ingen aning hur men lovar det bröder att vi är där snart jag kan min sort Dom säger en grabb och jag kvinar Dom vill plocka det handhårt En annan dag Säg till dom en annan dag Dom vill komma och fucka med en grabb som mig Säg till dom annan dag Jag tänker igen bara här nu ah, Kian okay. Malik alltså, från Helsingborg. Bra grejer. Annan dag. Annan dag, exakt. Säg till dem en annan dag. Vad är det du gillar med det här? Vad finns det att inte gilla? Liksom? Energin, biten, eh, vad han säger. Vad tänker du Sabina? Jag stod, jag satt ju och rådde igen. <laughs> nice. Bra mm. energi. Ah, man ja, man kommer igång. Uh, vi ska spela någonting som jag tror att ni kanske känner igen. Uh, lite omstöpt version Av en uh, riktigt bra låt Från uh, Samar Fuéco Ante tu uh. me mm. llamaba al iPhone Cuando necesitaba amor Llámame al iPhone Cuando quieras mi amor Sé que cuando suena el Qué pasar por ahí. Sé que cuando suena el bling tengo que ponerme pa' ti. Desde que me fui baby tú Empieza a salir de rumba. Ahora te la da de mami chula. Tú olvídate de mí no hay duda. Desde que me fui baby tú Anden en Mercedes con la noche, me dije en lo que tú hiciste anoche, cuando saliste con tu amiga para el club, tú me tirabas por el iPhone. Cuando necesitaba amor, llámame al iPhone. Cuando quieras tener mi amor. Sé que cuando suene el bling. Så pasa por ahí, sé que cuando suena el det. tengo que passa på ti. Desde que me fui, baby måste tu tú, tú, Ya casi no hablamos, no. Tú me haces sentir como el malo. gör det. Jag måste passa på att jag inte gör det. Ananándosele con la torche, me dije en lo que hiciste anoche. Cuando saliste con tu amiga pa'l el club, tú me tirabas por el iPhone. Cuando necesitaba amor, tírame en el iPhone. Cuando quieras tener mi amor. Sé que cuando suene el bling. Alltså, hur mysig du den här? Så Det <laughs> känns som att ni tyckte att det var ganska gosigt. Oh. Alltså <laughs> den här dagen, lite grå. Lite såsig stämning liksom, mm. här i inspelningen. Fuego, uh, cuando se sueña el bling. Det var alltså en uh, spansk take på hotline bling. Ja, uh, uh, ah, vad får ni för feeling egentligen? Uh, jag tänker direkt på min boy från uh, Brasilien. Mm. Vem är det? <laughs> um, han har ett uh, kollektiv som heter Basement. Mm. Och de tar fram så här Future Beats artister. Uh. Jag tänkte direkt på honom att han hade rådigt. Det känns som att det finns en ganska stor våg av just det här lite latinfierade mm. RB-låtar yes. Som funkar väldigt väldigt bra. Mm. Ja, Sabina, vi, vi liksom pressade dig på en låt här. Vi bara, ah, men finns bara, det bara, ingenting kul ah, som du gillar just nu som du vill spela? Ah, ja, vi <laughs> på, på den en låt. <laughs> <laughs> va, va, va, hur kommer det säga att du plockar med dig just det här? Som vi ska lyssna på. För jag kom på att jag lyssnar på väldigt, väldigt mycket. Mm. Um, Hur kommer det, säger Det är för bra. Vad va är det du har fastnat för? Allt. Alltså jag kan lägga, <laughs> nej men på, för det Nej, allt är jättebra. Jag bara älskar <laughs> hela energin och moden och så här. Okej. Okay. Vill lyssnar. lyssna? Yeah. Ja. Även om jag ah, lever Alla gärningar går crazy. crazy. Jean-Paul, Ever blazing. Mina ögon, dom är lazy Det är galet med en lady Jag är bättre mann än facet Hon bara känner sig helt lucky På vägg och hon vill fuck me Jag bara, yes, like it was nothing Välkommen till Stockholm It's like a Swedish, hair tie Diamant it in your face, ice Garrison, I had it twice I just try to get by It's sweet like is Swedish, your hair tie Diamant it in your face, ice Garrison, I had it twice I just try to get by that shit in the amazing Shit, det är amazing Gjort det här sen jag var baby, baby. Inget bailis, vi är rowdy ah! Du är mad, vad händer? Kör Sabina, var lyssnar du helst på den här låten någonstans? Bil. Bilen? Ja. Övningskörningsbilen. När jag sitter i en bil. Ja. Typ Uber. Då kopplar jag in och bara blastar. Connect yes. På att sitta och blästa i en bil. Vi smyg, pratade lite här om videon till Hör med mig-remixen. Mm. Kan ni liksom beskriva den för någon som inte har sett den? Vad, vad är det man kommer få se nu på fredagsläppsen? Eller hur? Ja, ah, exakt. Man kommer nog få se rätt mycket av insidan av Omars bil. Vem är Omar? <laughs> Omar är en bra vän till mig mm. som inte tycker det är kul att filma musikvideo för lång tid. <laughs> Och att <laughs> låna ut sin bil till ja, ett stökigt men. remixgäng. Exakt. Fast han blev, han blev nog väldigt glad efter min take. Mm, han tyckte det gick smooth. Uh. Yes. Det, gick, det gick faktiskt smidigt ja. Precis här utanför Verkligen. <laughs> Typ på tio ja. Ja. Ja. Men det är en riktigt så här klassisk Härja i baksättet uh, Video helt enkelt Exakt mm. Mm. Var, hur, hur, uh, Finns det någonting som ni kan berätta Från inspelningsdagen Vad vad gjorde ni var, var ni någonstans uh, var vi? vi var lite överallt Vi åkte uh, hur började? Vi, vi började på den här gatan Här utanför Mm. plockade upp Sherry och hennes gäng. Vi sitter här på, på Söder, ganska nära Maria-torget. Exactly. Där kullistens. Mm. Sen åkte vi hem till Sainaboo och plockade upp hennes och hennes tjejer. Mm. Han åkte verkligen runt i bilen och ja, plockade upp hela rönt, gängen. Vi åkte runt i bilen. <laughs> uh, Praktiskt ändå. Och Jens satt i framsätet och filmade bakåt. Mm. Och uh, det var stökigt faktiskt. Det var stökigt. Mm. Hur... hur um, i vilket skick lämnades liksom, bilen tillbaka till Omar? Jag, jag tycker att den var top notch fast. Omar tyckte att den, hade, den var så låg. Liksom. Att den, ja, att den, den hade sjunkit. Den hade sjunkit och den lät konstigt. Vad var Sabina, sabbade ni i fjärringen? Eller? Alltså, jag sabbade ingenting. Jag var så himla duktig. På fjärringen kommer den. Ja. Wait, <coughs> two. Jag är helt kär i den här låten. nice? nice? Mm. Uh, Love Marimbas heter den. Det är väl det här fina ljudet antar jag. Nice. Uh, Dottorado Pro tror jag. Att man uttalar det här på portugisiska. Det, <laughs> <laughs> det är i alla fall en superung producent från Lissabon. Mm. Uh, som gjorde en låt som heter African Scream förra året tror jag. Uh, och nu är jag tillbaka med den här. Nice. Så fet. Uh, Dida? Ja. Yeah. Du är ju inte bara den här låten. Hör du mig, Bey? Nej, inte. <laughs> Även om jag skulle kunna tro det. <laughs> uh, jag har gjort några till. Uh -huh, ja, men vad bra. <laughs> har du, hur mycket har du liksom spelat in nu senaste, senaste året? Senaste året har jag spelat in rätt mycket. Mest på min iPhone. Mm -hmm. Visst, det är där det startar. Okej. Okay. Och sen går det igenom en massa filter. Typ Babak, Omar som också... Väldigt mycket Jag testar den i bilen, om de Testar den i bilen, ta lyssna på mina ord Ja, mm. ah, okej, okay, de är bra. Nej, den här var inte bra. Typ så. Och sen går det till Nils. Och är producenten till hör Bay bland annat. Mm. Som är liksom sista bossen. Och om den passerar. <laughs> Nils, den hårdaste bossen. Den hårdaste bossen, om det passerar <laughs> Nils då spelas den in. Det är liksom kvalitetsfiltrarna Visst. Ja, och du lyssnar på dem eller? Jag lyssnar på dem. Ja. Okej, okej. Va, va, vad brukar du vara någonstans när du spelar in det där första i mobilen? Köket, eller balkongen. Mm. Jag ska sluta med balkongen för grannen är kring. <laughs> <laughs> vad brukar, vad brukar jag den säga? <laughs> Stäng av, Nu kommer jag falla upp den här gången. Och så. Borde du ja, ta med det här? i. <laughs> <Yeah>. <laughs> vi, vi ska få höra någonting spridlans nytt. Ja, exakt. Premiär. Yeah, va, vad blir det? Är du dum? Heter vad behöver vi veta om den? Det är väldigt fet. det går Sättet vi gjorde flera hundra har trott det svart magi. Alla har en åsikt här inerst inne jag skiter i. Kika med cholon, mixa flodel, todo med Hennessy Baba som min son, du är toki. Jag sa, jag är fucking G. Sasseraxi körket av homie som jag det i snabbt. Postat som paket här på blåa sen jag var åtta bas. Black, black, black, black. Vi sen kulo på dig, den är riktigt fast. Snälla visa folket den flow nu som dida inte later du är du dum eller? Två fram fem bak finger upp är du dum? är du dum? Säg inte att gör det mannen, säg inte att gör det är du dum? mannen är dummen. lax tvålags, trelags mannen är du dum mannen är dum. Okej, är dum mannen är dum. är dum, är dum. Två fram fem bak finger upp är du dum. finger upp, finger upp, finger upp. Säg inte att inte gör det mannen, säg inte att gör det är du dum. är du dum? Enlags, tvålags, trelags mannen är dum mannen är dum. mannen är dum mannen är dum. är dum. Jag måste bara fråga dig, kompis, är du dum? Är du dum eller? Det finns släkt nere i Spånga, finns släkt i Hagalund. Vi gjorde en last Två lax, lax. lax, fem lax Dida bygger om sitt sovrum till ett akvarium. Oh, oh, oh. Mammas död, min mage har kur. Det är inte svårt att se Hatare de hatar förut Jag kan förlåta det hey, Dida han är här för sin chips Inte oh, något oh, oh. pokerspel Gröna, blåa, röda Jag slänger upp två för båda tre Är du dum? du dum eller? Va? Två fram, fem bak, finger upp Är dum? Va? Säg jag inte gör det man. säg jag inte gör det Är dum? Du dum va? En last två last tre man är dum Mannen är. är dum, er dum. Er dum man är er dum dummanen, är dum, mannen är dum Hela telefonboken här Alla gör shots ikväll Två på 15 den är för oss för Låt det oss. bli officiellt Tida okay. har Elaja Mohammed nere ha. i kofferten Plus en krall gud på sin arm Hon liknar topmodell Från tv mannen de vet det de Guds kat, bra katt hon är helt hon är helt Jag är 1.80 min så de ser mig Störda en min så de ser mig Gjorde på lax på beat sen 19, 90 plus Knyta låtse, pengar först en månad, syra värde på chaufförer Fem där bak, vi ax och du hör Är dum? Man är Två fram, fem bak, finger upp Är dum? Pa, säg inte, gör det, man är säg inte, gör Är dum? Är dum, eller? En lax, två lax, tre lax Man är dum, mannen är, dum, man är, dum, man är dum? En fråga dum, Är er dum, mannen är dum? Är du smart? Är dum? Två fram, fem bak, finger upp Är dum du dum? Pa, säg inte, gör det, man är säg inte, gör Är dum? Blåa Nej. last, är dum mannen? Är dum. Okej. Är dum mannen? Är dum. Är dum. Är smart? dum. Är dum, eller? Nej, det är inte hur det fungerar Nej, det är inte jag vad ska du jag? där? Det Du att jag? du att jag? här. Det um, låter som en <laughs> Någon av ja. <laughs> Bra låt. Oh, ja. Tackar, tackar. Den är, den är faktiskt inte färdig ännu. Nej. Så du fick en liten... En liten preview. Preview, exakt. Hur kom den här till? Uh, kom den här till? Ja, okay. Vi satt och... Jag ville göra något jävligt, jävligt hårt. Liksom. Mm. Någonting som inte var så hiphopigt. Så blev det lite sådär... Uh, jag vet vad det är för sound. Men um, det går att till liksom. Uh, Har du lyssnat på någonting särskilt när du ville göra det här? Mycket dum musik tror jag. Jag tror att för att Eller jag känner att musik just nu i Sverige, den är, den är inte tillräckligt dum helt enkelt. Mm. bara dummare dumare musik. Mm. Med stupid. Med stupid. Gå tillbaka till high Egen. Exakt, så är mitt bidrag till Jag gillar det vi yeah. gillar att sänka liksom, intelligensnivån i svensk musik Det har inte alltid var så komplicerat Nej, exakt hur, hur, Vill du att din musik ska vara på något annat sätt nu alltså när du har samlat på dig nya låt och sådär. vad har du tänkt att, att det ska bli vad är, vad är liksom dyda 2015 mm, 2015 det är du, dumheter vi får se vad som händer på nästa EP Jag ska försöka göra lite mer uh, Melodiöst tror jag. Okay. Men det ska i alla fall vara något nytt Så mycket vet jag Du vill att det ska låta modernt mm, Eller Omodernt på det sättet att det är lite för Framtid kanske Ofas Grym och ofas, mm, mm. ofas. <laughs> Progressivt nice. Hur tänker du Sabina när du gör ny musik vad, vad, Hur vill du låta jag har nog ingen riktlinjer på det sättet. Inte dum eller smart. Nej, alltså jag känner nog. Jag känner nog lite att um, känner jag för att vara jätteintelligent så är jag det. Mm. Och vill jag nästa dag vara lite dum, så får jag vara det. Alltså. Ja, men, människan är ju inte alltid på ett sätt. Man har ju flera olika sidor. Det är väl det jag försöker ja. ta fram. Och när någon försöker tvinga och rappas, får man plocka fram att allt är går typ. Ja, men du det, det bara göra allt. Det finns, det finns utrymme. Mm. Nej. Dida, när får man höra mer grejer från dig? När, när släpps dina nya saker? Ja, er pens släpps i slutet av september. Mm, spännande. Visst. Vi uh, ser fram emot det. Skicka allt till oss. Absolut. <laughs> <laughs> Så gyriga här på Genomen. She does <laughs> me not. Hold on, hold on. All right? She's my notion Check it out, She loves me, she loves me she loves me, she loves me now, she loves me, she loves me I glowed on you and I could've glowed with you, babe. I glowed on you and we could've glowed together, babe. Coulda glowed together, babe. I glowed on you when we could have gone together, babe. I glowed on you when we could have gone together, babe. Together, babe. Whenever she away, mixing my liquor, drinking Hennessy straight. Drink. Not tryna lose myself, tryna find somebody else. If I can't have you, I'd rather be by myself. Popping all these pills, give a fuck about my health. What to do anymore? I do not know how to feel anymore. It is your idol, yet you choose to ignore. I got up and closed up our story is over. My trust for these hoes getting lower and lower. Hearing your name it made me wanna throw up. They blow up my phone when they hear I'm on tour. Come down and they buy out, they don't even know us. Producers got busy, they came with the shorts. These bitches play games and they all need to grow. See me in Fiji, we dozing our doja. Pour up the honey, mix with my soda sure, they say I'm the man They say I'm conceited, but it isn't that I try to forgive you, but really I can't Really I can't What the fuck we argue for? I thought I told you I cut off that hole I cut off the bitch I hit my plug cause I need my fix känns Kändes det okej, okay, eller? Ja, absolut. Uh, Fiji och Castro Guapo. Glow. Yes, fin låt. Wow. Mm. Vi, vi kan liksom inte riktigt släppa RMH-gänget. Uh, inte så konstigt, kanske. <laughs> mm. <laughs> <laughs> den ni hänger här idag. Uh, det, är det du har plockat med dig i. En favo. Absolut. En förebild. Vem ska vi lyssna på? Erik Lundino. Nej, jag tyckte vi ska lyssna på Leslie. Ah, förlåt. <laughs> Leslie i uh, lapp ifrån hans skisser och sms-släpp um, som kom på SoundCloud. Just det. Uh, vad vill du säga om Leslie? Han verkar så rör. Han är väldigt rör. Mm. Um, alltid nice att prata med. Liksom, alltid Alltid i fötterna på jorden. Något slags uh, musikaliskt geni också. Word. Vad man har skrivit åt en massa folk bland annat Sherry. Uh, mm. Vem är på Adams första platta? Vill lyssna Ja. Yeah. Som vi tänker på, även om jag inte är det med oss så. Skulle du få aldrig en som du tänker på? I can be the party punk and have no place to go I'll be a big man of the love you have I can be the party punk and have no place to go I'll be a big man of the love Tjej Men du är den jag tänker på Du vet, jag vet det vem som oh, Ska stanna kvar och aldrig gå Jag kan bara fatta på och ha ingen stans att gå. Men jag blir till en riktig man av den själken jag får. Jag kan bara fatta på och ha ingen stans att gå. Men jag blir till en riktig man av den själken jag får. Fatti lapp med Leslie. Yes, Vad får du för feeling, Sabina, när du lyssnar på detta Jag blir glad. Mm. Eh, när jag lärde känna Leslie så han gjorde musik men in, han var ingen frontfigur. Mm. Mm. Eh, så jag blev väldigt glad att han har tagit till steget och vågat kliva fram. I Ja, men jag tror inte att det allt har varit så självklart. Nej. Det är inte alla som alltid känner sig så. här, ja, men det här ska jag göra som jag så, mm. så. jag blir väldigt, väldigt, väldigt glad. Och uh, att han bara gör sin grej. Nej. Nice. Jag supportar honom till 100%. Du var du på GM nu om Jag vet att det finns lite. Det finns några låt på gång. Som ja, man inte riktigt får spela i den här podden Ja, det finns, på, det finns jättemycket musik som uh -huh. inte man får spela än. Uh, men uh, jag är ändå som heter Natur Young som jag släpper alldeles mm. strax. Typ slutet av månaden tror jag. Spännande ja. Uh -huh. Jag ska spela en video och vill lite ha mitt sista gig på lördag. För sommaren? För sommaren, precis. Hur har sommaren varit? Bra. Jag har du spelat och det har det varit skitnice. Vad har varit bäst? Vilken spänning? Uh -huh. Bråvalla. Okej. Okay. Det var magiskt. Vad det, det stök? Äh, men det var så mycket kärlek. Uh -huh. Mycket folk, folk var med. Jag var pepp, alla var pepp. och det var bara såhär, Man gick av och kände sig winning typ. Mm. Uh -huh. Du vad har varit din sommarhöjdpunkt? Oh, um, mycket, mycket, mycket kul men jag måste nog säga trädgården ja, alltså. en yeah. spelning Jag tror att det har varit många höjdpunkt vad, vad händer nu för framöver? När, kan man få liksom, får man höra det här live igen? Eller var det här liksom någonting vi. som hände två gånger och sen aldrig mer? Man vet inte. Går det att samla de här tjejerna hoppas, på samma plats? Vi Sari som skor. De liksom. <laughs> måste bytas. Ja. Man måste utomlands. Just det, hon sticker snart i USA igen. Just. Ja, ja äh, men det kanske var har haft to be there typ. Men uh, det känns som att den kommer Vevas ett tag Videon får på fredags, som sagt Håll utkik alla, den är så jävla grim Vad, vad händer annars för dig i höst? Um, jag kommer att vara i studion mm. um, Försöka att inte Åka utom oss <laughs> Är det svårt eller? <laughs> ja det kan bli svårt Nu på, ja. nu på hösten okay. jag, vet, jag ska försöka vara i studion och Bli klar med nästa EP Kör ihåg Ja, Vi ser fram emot att höra Massa mer ny musik från er Så himla grymt att ni kunde komma hit Bra vecka där nej, nej. Tack så mycket Tack. Tack för att vi fick spela den här feta låten Och era andra goa som är med. mig Vi avslutar med en jättefin remix Som jag har fastnat för i veckan Fortets version på Churches Hej då. trace då.